Mi danas, mi danas slavimo ovim benjem Svetoga sveštenom učenika Karalampija Ali slavimo i Nikifora, patriarka Carigradskoga Ono što u žitiju koje je otac Iguman čitao Ne piše o, stra, o jednom čudu velikom zbog kojeg je sveti sveštenomučaj Haralampije e, izuzetno poznati, izuzetno cenjen u Grčkoj, tako da u skoro svim crkvama, kako u Grčkoj, tako i na Svetoj gori, a, na otpustima kada se završava bogosluženje, između ostalih svetih, pominje se E, i da se molitvama svetog sveštenog mučenika Haralampija spasu, spasimo e, u vreme drugog svetskog rata ovaj sveti sveštenog mučenika je pokazao jedno veliko čudo e, naime jedan nemački oficir je osudio e, u Grečkoj jedan broj ljudi na streljanje I tu noć uoči njihov, njihovog pogubljenja ah Sveti Karalampi se javio tom oficiru i zapretio mu. I on se uplašio tog sna i sutra dan je odložio to izvršenje. Onda mu se opet on javio, sledeći će noći opet zapreti i onda on opet je odložio i nismo mira i uza je sveštenike tu iz tog mesta koji su bili, krenuo je po crkvama i zagledao je u freske. I naišao je na jednu i rekao je, to je taj. I u stvari, prepoznao je svetog sveštomučenika Hralampije o kojemu se u snu javio. To je zaista njega proslavilo I nekako da kažem Kod Grka je u, u, od, od tada on užima izuzetno poštovanje I izuzetno mu se mole Što se tiče Nikifora, patriarha Carigradskoga U Manasiru Hilandaru Čuva se njegova desna ruka Desnica I ono što je Veoma interesantno Ona je netroležna I on se upokojio blagosiljajući. I ruka je ostala u tom, ovaj, tom, tom pokretu kako je zdržalo prsti, su ostali, ostali sastavljeni u vidu blagoslova. I dan danas, ko ima priliku da dođe u Hilandar i ko, kad se iznose mošti svetog Nikifora Patriarka Carigrodskog, ruka je u vidu blagoslova. Draga braći i sestre, nama nije dato samo da verujemo u Hrista, Nama je dato i da stradamo za njega ako je to volja gospodnja. Moramo da se setimo načalo, o, o, o, načalo položnika, kako da kažemo, Hrista koji je postigao, postavio a, uzak put, prvi koji je postradao i osmislio stradanje u ovome svetu. Ima nekoliko vrsta stradalnika u ovome svetu i to je najbolje prikazano na stradanju Hristovom. Hristus koji je pravednik, koji greha nema, strada od zlobe ljudske, pokajni razbojnik, koji je znači grešnik, ali opet se spasava jer a, ipak... Dolaz kroz pokajanje on dolaze do spasenja i postoji stradanje koje ne vodi spasenju, a to je znači onaj levi razbojnik Ljudi u palom stanju da izbegnu stradanje, hteli bi da žive u svim ugodnostima, u komuforu i to je ono što današnje hrišćanstvo da kažem, ubija Ne možda ubije hrišćanstva, ali da ja kažem Hrišćan ne a, ovaj Taj konformizam Da živimo, kako govore često Kao sav ostali svet Ali Mi ne treba da imamo Takvu logiku i tako razmišljanje Mi treba Da uvek budemo svestni Našeg nebeskog prizvanja I da smo ovaj, Mi Prizvani da budemo Sinovi oca Nebeskoga To znači da mi ne možemo Ići ovim putem ugodnosti Putem konfora To jest Hristos to naziva Idanje širokim putem I on kaže da je to put Koji vodi u propast I da je mnogo njih koji idu tim putem A kaže uzak je put Koji vodi u život I malo, je, malo ih je koji ga nalaze I onda on govori Ne boji se sta do malo, jer bi volja oca vašega da vam se da carstvo. A na drugom mjestu ono opet govori te reči, ne boji se sta do malo, jer ja pobedih svet. Učem je sila da se pobedi strah od smrti. To je smrt, je plašila ljudski rod... Od posle pada. To je strah, koji prostoje kao jedna noćna mora, i koje se ljudi nisu mogli, ni do dan danas, potpuno slišli do slobode. Strah da se ne postoji, da nas nema više, i to je strah izuzetno jak. I Hristos u ovome, ne boj se stado malo, On daje, da kažem, lek od smrti tu, On Uh, govori kako pobediti taj strah a to je verom u njegovu pobedu on kaže ja pobedih svet i još jednom verom a to je u obećanje koje nam uh, je Bog Otac obećao da nam da carstvo nebesko jer je to volja njegova jer onaj koji nekada rekao Neka bude svetlost i bi svetlost koji je nekada reko neka bude e, samoajstvoreni svet kako ga je stvarao redom taj isti koji je u svojom voljom stvorio svet ako je njegova volja da nam se da carstvo nebesko kao što je rekao neka bude tako će i biti ovaj i u toj njegovoj volji da nam daje da nam da carstvo nebesko kao što i uopšte I, i, i da ovaj svet, i kao što je stvorio i ovaj svet, ovaj, u verom u, u, u to da nam gospod obeće carstvo nebesko, i verom u pobedu koja je ostvarena u Hristu, mi pobeđujemo, treba da pobedimo taj strah. I opet, dato nam, dat nam je još nekoliko primjera kako se ta, taj strah od smrti pobeđuje a to je sticanjem svetoga duha. Uh, apostoli su pri stradanju Hristovom se od straha razbežali, upravo od tog straha smrtnog, ali kada je sišao na njih sveti duh, oni su postali neustrašivi zato što su tada prvi put u punoći usili osetili. Šta to znači? Kada je duh... Životni, kada je davalac života Unutar u nama Jer ako je On ko je život u nama Prosto nemoguće je Nema mesta za strah od smrti e, i Duh sveti kažem, Kada je sišao na apostole Onda je znači Oni su postali Neustrašivi i stradali su Većina za Hrista Kakav će nam biti kraj našega života? To je mnogo bitan moment i u odnosu na to mi treba da ustrojimo naš život ovde na zemlji, jer je bitno taj moment tog prelaska. Jer Gospod kaže učem te zateknem, u tom, tom će ti suditi. U kakvom stanju duha nas zatekne, to će nam biti sud. Ako nas zatekne u pokajanju, blago nama, ako nas zatekne u grehu, teško nama. Ali ako trenutak smrti nas zatekne kao bogonosce, da smo ispunjeni Svetim Duhom, a, nas, a, to, je, to je blažena smrt jer to je smrt bez straha. A, e sad vera svetih ljudi je bila na ispitu i vera svih nas je na ispitu. Bog je taj koji poštoje našu slobodu i Bog je taj koji nas poštoje zato što nas voli i on on nas priziva da u slobodi zaberemo njega. A djavo je taj koji ne poštuje ni, ni Boga, koji ni zakon Boži ne poštuje on ne poštoje ni, ni našu slobodu i on hoće da nam a, hteo bi da nam i nametne to svoje pakleno stanje duha kad bi mogao. I bivaju trenuci teški ispita gde Bog po dopuštenju, ali on dopušta, on zna ko šta može nositi, koliki krst nositi. Ima takvih e, ljudi na ovom svetu koje Bog znao da mogu izneti takav krst. Koji imaju toliku ljubav prema njemu i dopustio je da stradaju da bi se ta ljubav pokazala. Jer niko ne zna šta je U čoveku Osim Boga I kad Bog hoće Da proslavi nekoga zbog ljubavi koje je stekao dopusti stradanje I tako je ovim velikim ugodnicima Božim Dopustao tako stradanje Gde je prosto Zadivljuje šta su oni sve izdržali U današnje vreme U današnje vreme Mnogi se hrišćani stide Kad im se neko malo naruga Zato što su navodno bogomoljci Zato što su ovaj malo zastranili Zato što su lude To ni idu u crku I prosto pomalo se stide A Hristos kaže Ko se postidi mene i mojih reći U ovom rodu grešnome postideće se i sin čoveči Znači sin Boži Pred anđelima svetim u Carstvu Nebeskom. I mi uvek treba sebe da ispitujemo, da li se mi to Hrista stidimo pred ljudima, da li ga se mi nečime odričemo, a zašto da ga se stidimo, on je najlepši od sinova ljudskih, on je najbolji, on je naš Mesija, on je naš spasitelj, on je naš život, on je naša najveća pohvala. I... Kaže, ko se hvali, Bogom da se hvali, da se ne stidimo da se Bogom hvalimo, da se ne stidimo Boga da ispovedimo. Ako su mučenici njima bilo dopušteno i telesno da stradaju za Hrista, onda a, nađi imajmo toliko vere, ne budimo maloverni, imajmo i mi hrabrosti da ispovedimo svoju veru i ta poruga, ta smelost da se ispovedi među onima koji će nas se nekad i možda podsmehnuti i narugati, to će biti neko naše malo mučeništvo neka naša mala žrtva neka naša mala projava te ljubavi prema Hristu jer je nama obećeno, kažem to carstvo nebesko i kaže kraj vere je spasenje duše znači Da imamo ovo u vidu, taj naš kraj, taj naš prelazak, taj naš susret sa Bogom koji iščekujemo, i evo još uvek straje praznik, dakle sad a, a, ovaj, sretenja gospodnjeg, da iščekivao gospod, da iščekivao obećanje i gospodi na kraju si pojavio i on ga je onda je izgovorio nečuvene reče sad u miru opušte slugu svoga gospode jer videš oči moje spasenje tvoje. I crkva je uvela tu molitvu da se stalno svaki dan čita na večernoj službi da bismo se mi sećali tog momenta tog susreta našeg sa gospodom koje na, nas sve očekuje da se susretnemo a, i da to bude zaista taj blaženi susret. Neka bi nam a, sveti sveštan učenik Haralambije pomogao svojim svetim molitvama da i mi se ugledamo na takve Božje ugodnike i da cilj i najveća vrednost u našem životu bude svetost života i da svima nama bude cilj da budemo sveti jer je to kao što je volja gospodnja da nam da carstvo nebesko tako je volja gospodnja da mi budemo i sveti jer kaže bog budite sveti jer sam ja sveti amen